Hain zuzen datorren larunbatean apilaren 5ean izango da egun aukeratua, no lo veis Hain zuzen, gogoratu, atletikek Europa Liga formatu horretan, zebilien eh, ean, 2008ko apilaren bostean, Bilbon jokotorako eh, partiaren ondoren, ertzantzak botatako gomasko pilota batek, buruan jota larri zauritu zuen, inigo kabakas epitu, eta lau egun geroago, beraz apilaren behatzean, hil zen, gazte bazauritarra. Ilketak errazio zabala eragin zuen gizartean eta poliziaren gehi-keriari buruzko kezka, areatu ere, jendetza kontrolrako gomasko pilotak erabiltzearen inguruan bereziki. Eltantzaren jokabideari buruzko kritikak zabalduziren, inigo kabakaziltzen polizia karga egitean kalean espaitzen inongo izi lurik. Inigo, poteatzen, ari zen, partiaren ondorengo ospakizunetan. Gertakariak argitzeko eusko jarraitzatik jarretako oztopoak eta horrezkari politiko zenbaiten elkartasun eza ere salatu ziren. Eta, ba, besteak beste hor, salatu zuten familia, diskide eta beste zenbait sektorik. Epaiketa eta behar, en, kasu hau dela eta ias, zela, baina askenean familiak eta lagunek Europara jotzea dute. Nazio batuen erakundeko kontalari gana ere joko dutela esan dute. Momentuz, paiketa hasia laguela, zenbait tertzainek deklaratu dute eta lau, lauk, hoietariko lauk, imputatu gisa. Deigarria da, esaterako, egun horretan guztiarekin sartzeko, agindua eman zuen ugarteko, ez dagoela imputatuta. Bi urtez beraz pasadira eta familiak zein lagunek bat baino ez dute eskatzen, justizia. Bide luze eta goretan hainbat topo handuan bezola aurkitu dituzte Esaterako Gaitezko Eusko Legebiltzarrak uko egin zion iniko kabakasen heriotza aztertzeko batzordea sortziari. Dena den azken gunnotan printsaurrekoa egin dute aste artean e, e, egin e, n, e, dute ere eta laun batean inigoan herri ekimena kantonatuta e Guarddian pilotakada eman zioten lekuan Bilboko Maria Lopedearo eta poza licentziatu kale artean. Eta ratxaldean, seietan manifestazioa ingo dute Jesusen bihotzakatu plazatik hasita eh, areatzea daño Esan ere, basauriko basazelaen duela egungo gutxi Inigo Kabakaz plaza eh, inauguratu zutela Bilbun aldiz, ez dago alakorik Zergatik, ba Inigo kabakasen lagunek eta eh, esaten enduten besala hori bilboko jajotari galdetu behar zaio. Bueno, baina, ikosiko dugu zertan gelditzen den guzti hori, noski. E, Bilbon, jarraituko dugu bestelako gai batiburuz egiten udal etxebizitzak eta hauen e, alokairuen inguruan, ez da? Bai, hemen datu batzuk eman behar ditut, badakitik ratian datu emateak dela bateri ona, baina derrigorrez, argazki bat, ateratzeko taseretuko naiz, datu argiak bedelen ematen. Ailocairu sozialean etxe bizitzat bat dago, asteko so, lagoeita sortzi biztaleko Bilbon. Ez dago, txasok, kontenatuta zelderako Donostian, Euskal Herriko Iriburuen artean bigarrena dena zerrendan, egun da lagoeita sortzi herritarrikaltako etxe bizitzat bat dagoela. Bilbon irumilla mederatziun lagoeita meretzi e, udal etxe dira. Eta esan behar, IAS e, UDAL ECHEBISITZAK alokatzeko 2016 eskari jaso zituela UDAL ECHEBISITZAK erakundeak, aurre urtean baino euneko gutxiago. Familia unitatei ere erreparatu diete UDAL ECHEBISITZAK erakundearen jasko memoria osatzeko. Eskari guztietatik 2000 200 eta berreun kide bakarreko familiek egin dituzte, beste 2016 bi kidek edo eta hortik aurrera gehiago sarreri daokionez, bi ba, hiun eski hirumila eta beratzi mila euro artean kobratzen dituzten familiak egin zituzten, beste ia lahun mila aldiz bedatzi mila eta maguz mila euro arteko sarrerak dituztenei dahozkie eta hortik aurrera gutxiago. Egun Bilbok dituen ia euroure on da hogeita hamarmila bizka honetatik bedatzi mila eta berrehun inguru udal etxe bizitzetan bizi dira. Eta eskalatzile gehienak e, gaztiak direla ere nabarmendu behar da. hamarretik e, sei hogeita mo sortetik beherakoak direla. Gehien gehienak Bilmont bertan erraoldatuta daudenak dira jakina, utxienez bost urte, e, daramate egoera horretan hori baita e, udaletxe bizitza bat eskulatzeko baldintza ek behera egin arren eskariae gabe dago argi dago, etxe bizitza sozial gehiago egingo direna esan dute udabetik edo bederen olako promesa egin du Bilboko udalak. Bien bitartean kontuanatu behar dugu mement honetan Bilbon haein bila etxe bizitza utxiik daudela. Uhum. Bueno, ba, bestalde Bilpilian eh. dagoen gai bati buruz hitz egiten jarraituko dugu, e, hain zu zenen meratu algune handien inguruan kasu honetan merkadona Bizkaian. Bai, bilbo handian, esaterako, Europan gomendatzen duen merkatalgune biztanleko ratioa oso handiduta daukagunez, eta egoera ekonomikoa, benautakigunez, oso gona denez, ba, merkatalgune gehiago izango dugu laster, basaurin azteko. Horatun duela urte pare bat e, basaurin bertan eroskiko be, bilbondoak gaurkoa zabaldu nahizuela eta basauriko merkateri txikiek ezet, bolo bila, bota zutela. Azkenean hori geratu zen. Baina orain bai, ematen du merkadona bizkaira torreko dela eta e, nahikoa direzgarria elkorreo eta enparaguen posa. E, baina eniolako disimulorik gabe, nola egiten ari, ari diren. Eee... Eh bueno, va ba, esanai dut, eh, merkadunaren eh galla, eh, aipatzen eh ari algune handien e, bueno, va ba, sartzea kaso honetan e, ba, Bizkaian eta horrek suposatu edo sortu duen eztabai da, va, ba, hain zuzen ere, va, ba, e, komertzio txikian, ez ezta? Bai, e, honekin jarraitu e, merkadunator betiko promesekin, lanpostu berriak, salgailuna eta merkeak, que denon koiko promesak aspalditik entzun ditugunak. Bal, Alabalitz, esaterako eskerraldea litzateke Euskal herrian, lankabezia handia duen eremua. Aregeilago jakin badakigu merkatugun hietan sortutako lanpostuak oso prekarioak direla, soldatenaren aldetik, elanbalditzen aldetik eta bar. Egun saltoki handi bateko lanpostuak koitzeko txikiek bost lanpostu ditu. Ne, datu batzuena da bera, eta lanbaldintza duinagorekin askotan eta askotan. Hori segurua da. Mercadona'k saltoki txikien hainbat postu sunchituko dituela eta gehiago esan behar, nikasari txikien lepotik prezio basuak izango dituela. Elikadura buru jautasunaren hauskako politika muturreraino eramanez. Keskagarria eta arguiagarria alkate eta politikari batzuen jarrera merkadonen ingurua eta hortan EAJ partidosaista eta partidu klarari lotutakoak ditugu. Baik ustean dugu, eztabaida pilpilian dagoela, eta senoako jarrera e, dagoen, hain zuzen ere, ba, bozento prisa talden e, aldetik. E, bueno, bak gaurko kronikaria maire mateko, agenda kulturala laipatuko dugu. Bai, eta musikan, esate baterako, esan behar dugu bermeoko kafean txokian, zutearen urturrena izango dutela eta bertan hainbat talde, lastipartiz, disco jartzaldiak, patrol destroyers, crossart, disco jartzaldiak eta machinen plazer. Larun batean, hondarroko portu rampan, amartarrietan izango da, Willis Drummond eta Jose Balenor. Edo, larun batean ere, mundiako lalde eretoan, Ruper Ordórica. Bertxo Eidaukionez, aipan pare bat, zailako eskolan, ametxar Zalius eta Andonie Gaña, edo eta satebaterako e, larunbatean jurretako montostelkartean elkartasun bertxafaria, oian abartra eta beniaz gaztelumendirekin. Bestetik e, larunbatean bilbokoain bat tokitan, Euskal Herria bilmon kantari, saspiako jal batetik lelopean. Honek esan nahi du, sortzidon bat lagun kantuek elkartuta. Eta bukatzeko azokak, larunbatean mungiak landaren sortzigarren feria, eta igandean orduelan nekasaritza eta abeltzantza. Uhum, ba, ikusten dugu benetan, eh, agentea oso, oso betetan daukagula, aste santuko bestekin direlako alegia, eh, ego Euskal Herrian. Bagusti, honekin gelditzen gara, Mielcho, Eskerbilla benetan gurean izategatik aurkoan. Miel, Eskerzuei, eta datorren torren berte. Hori da.